Hoofdstuk 6, 25 november 2016 Waters vloei onophoudelik en verewig. Toch ken niemand die waters van my gees nie. Ek bekrachtig my waters binnen jylle. Water sou nie kon voortbestaan of tot stand kom, was het nie vir die tenoorgestelde polariteite nie. Net so is jylle geskep uit my manlike en vroulike polariteite. Mans, besef jylle dat jylle vrouwens uit jylle uitgekom het? Wat beteken vlees van jou vlees? Julle is uit een vlees geboore en nog lang voor die tyd van die vlees uit een gees uit. Een waterdruppel het gevorm uit my uit. Dit is gesamentlik, mannelik en vrouwlik. Een meer perfecte vorm van water heers in my jimmele as hier op aarde. Maar die prinsie bly die selfde. A waterdruppel bestaan uit een positieve en negatieve kant wat mekaar onophoudelik aantraak. In my jimmele kan jy onder die water aasemal, jy kan leef daaronder sonder om te verstik en te verdrink. Waarom is dit so? Omdat die mannelike en vrouwelike prinsiep in die perfecte balans is. Op hierdie aardbodem sien mense alles verkeerd en so is ook die verhouding tussen mans en vrouwens nie in die rechte balans nie. Jy het uit jou manheid voortgekom. Angeseen ek gelijktijdig beide mannelik en vrouwelik is, is jylle onvolmaak omdat jylle slechts die een of die ander is, maar daar is soveel goeie dinge wat op jylle wag as jylle dit maar net wil aangryp. Word een met jou druppelkie uit myheid, so dat jylle een volmaakte engel in my kan word. Kom in die rechte balans, om weer soos die hemelse water te word, en jy sal nooit verdrink nie. Al gaan jy dier die water, sal dit jou niks skade kan aandoen nie, omdat jy hemelse water geword het, en alles in jou weer in die rechte balans gekom het, Dan sal die gauwe era weer aanbreek, die era waarin elke man met sy vrou vereenig en sterk jemelse water word, wat ander sy harte bevochtig en hulle tuine laat groei, totdat hulle ook gereed is om met hulle jemelse drippelkies te vereenig en verheerlikte waterweesends te word. Amen. Toe hang Jesua a botelkie aan a toukie om my nek, wat gevul is met sy water uit die jemel en hy sê dit is a versterking vir my.